Першого за підозрених повести в визначеному маршруті Починаємо Вам спершу на іспит Містер Паладюк З Веліво Запам'ятали порядок? Як на власних нотах Хоч дорога мені не знана. Ідіть з детективами, скоро Олега відводять два З військовою вистроючністю В новісіньких, як з вітрин, костюмах і капелюхах Місіс Декстер «Чи ви якраз тут спинялися, прогулюючи пса?» «Коли біструний збудили спитати, я впізнаю цей камінь». «Гаразд, дивіться пильно», – попереджує Брігс. «Запідозрений проходить в напрямок, як ви показали. Чи впізнаєте?» «Стілковитою впевністю. Від цього залежить життя людини». «Старатимуся всіма очима, як зможу», – зладналася пані Декстер. «Дякую, але знайте, для суду тільки категорично певна відповідь, так або ні, про впізнання має вагу. Знову прошу, зараз пильнувати якнайбільше. Його допускатимуть на перехід. Увага!» Пані нахилі наперед, пригостро придивляється до паладюка, що переходить віддаля через доріжку, біля ліхтарного кола, маючи за собою двох детективів. «Надзвичайно схожий», – сказала пані. Прошу дати остаточну відповідь. Якщо затруднюєтеся, ми повторимо спробу. О, я прошу вас, боюся помилки. Обріз, покликався до начальницького холма. Леді просить про повтор. Як відповідь, знов почули розказ повторити перехід в тому самому напрямку без жодних змін. І порядку в тому ж. Знов поглядом пані врізується в паладюка. Вражаюча схожість. Ніби зовсім він, але не знаю. Чи ви певні, що він, допитується, Обрігс? І ще ні. З дозволу подивлюся, як другий. Обрігс голосно повідомив зверхника верхника, місіс Декстер бажає дивитися на другого. Начальник проголошує, черга другого запідозреного на перехід в той самий напрям слідами першого. Пані напружується зором, розглядаючи перепроваджуваного при детективах, що слідкують. Чи вже спроможні остаточно визначити, хто з них справжній? Хто переходив тут в ніч убивства? Чи повторити? «Прошу вас, проведіть другий раз», – побажала пані. Знов позвітувався обрігся, як попереду, і перехід другого в'язня повторено в незмінному ладі. Настала тиша. Пані внизує погляд в нового рудуна і в кінці розгублено поглядає на присутніх. Всі зближаються, коли і сам капітан підходить до жінки спитати – Місіс Декстер, через повторного огляду двох запідозрених, прийшли до цілковито безпомилкового твердження, як відповідальний свідок, хто з них Олег Паладюк чи Грегор Гейсток в ніч злочину переходив цим напрямком.